Tak naposled jsme začali s meditací na takzvané bezforemné objekty. Arupa. Rúpa je forma, arupa je neforma. No a v prezentace této meditace v. V severní tradici, obzvláště teď v interpretaci Kumaradžívy, nesmíme zapomenout, že Kumaradžíva byl překladatel Velké sutry transcendentální moudrosti i jiných sutel, které vysvětlují transcendentální moudrost. Byl překladatel komentáře k Velké sutře transcendentální moudrosti. Tájete Lun, což je jedno z nejdůležitějších děl o meditaci v čínské tradici na, Dál, na Dálném východě, nejvíce studované. Byl překladatelem též mnohých Mahajánových sutr. No a teď znova zdůrazňujeme, že ačkoliv se obrací k žákům, stejně tak jako Buddha v sutrách transcendentální moudrosti, vlastně jim žákům též předává jisté poznání toho, že bez transcendentální moudrosti vlastně buddhismus je neuchopitelný. Pokud nepřijde, Meme transcendentální moudrost a neprijmeme poznání toho, že vlastně, jestliže chápeme buddhismus, chápeme to, že to, co uchopujeme, se vlastně uchopit nedá. To, co uchopujeme, jsou pouze koncepty věcí. Ale věc samotnou jako takovou my uchopit nemůžeme. No, vývod toho v Mahajáně je, že jak e, tvrdí Mahajánové sutry, například e, e, Manžušri Paripriča, otázky Manžušriho, hm, které je, te, jsou též v komplexu transcendentálních suter. Manžúšri vlastně vysvětluje, že jelikož z hlediska epistemologie, z hlediska teorie, poznání, není možné uchopit objekty, právě proto všechny objekty mají pouze jednu vlastnost. Vlastnost, skutečnost. A skutečnost patří Budhovi. My, co vidíme jako skutečnost, je vlastně naše interpretace skutečnosti. Protože plné poznání skutečnosti je unikum budhova vlastně vševědomí. Čili právě to rozdělující vědomí je to, co nám dělá překážky v poznání. Protože se spoléháme na rozdělující vědomí, my vlastně rozdělujeme realitu, která je od sebe neoddělitelná. No a to je transcendentální moudrost. To je základ poznání z hlediska buddhismu. Ať už věříme v buddhismus v podání žáků nebo buddhismus podání bodisatu, buddhismus v jakémkoliv podání dle interpretace suter transcendentální moudrosti je stav nedosažení a prábty. To, co dosahujeme, to jsou naše koncepty reality, ale ne realitu samotnou protože realita samotná je, má jednu skutečnou charakteristiku. A jedna skutečná charakteristika to je právě ta takovost, prázdnota vlastní podstaty. Neexistuje žádný fenomén a též žádná bytost, která existuje sama o sobě. No a teď specifikou Mahajánového přístupu nebo přístupu praxe bodisatvu k praxi Džán, obzvláště Arupa Džán, je, že spojuje tuto praxi s poznáním, o tom jsme mluvili minule, v ve vysvětlení meditace na první bezforemný objekt, což je prostor, nekonečný prostor oproti limitovanému prostoru. Nekonečný prostor je neuchopitelný. Ovšem, Paradox je, že my ho vlastně uchopujeme. My ho uchopujeme jako koncept. Ale on sám je neuchopitelný. No a ten koncept se může stát tež objektem žány. Vlastně to, co je objekt žány, to jsou koncepty. To je třeba pochopit. No a aby jsme se dostali do džány, musíme uchopit nějaký koncept objektu. Dle e, trevádového vysvětlení vlastně e, e, nekonečný prostor a Sféra nicoty, což je třetí arupa džána, jsou koncepty, ale sféra nekonečného vědomí je její objekt, je skutečný, protože vědomí skutečně existuje z hlediska teravády. Stejně tak. Forma skutečně existuje z hlediska Terevády. Nejenom z hlediska Terevády, i z hlediska vlády, z hlediska e, žáků. Transcendentální sutry vlastně vysvětlují jedno, že z hlediska diferencující, rozlišující moudrosti, která vlastně je základem praxe žáků, tato rozlišující moudrost nestačí na to, aby poznala objekt poznání budhu, objekt poznání bodhisattva. Nestačí na to. Musí se přidat aby na to stačila, musí se přidat transcendentální moudrost. Ale žáci též potřebují transcendentální moudrost, aby, se, aby dostali, získali probuzení. Neboť co, jestliže získáme probuzení, ať už první stav probuzení, šrota pana, vstup do proudu, který vede ke stavu plného osvobození, co je objektem šrota pana. Co je objektem toho, který získal poznání objektu probuzení, objektu vysvobození. No, je to právě ta nerozlišující moudrost. Bez ní by se nikdy šrota pana nestal. Šrota pana ten, kdo vstoupí do proudu k osvobození, se stane tím, kdo vstoupil do proudu osvobození, protože poznal nerozlišující moudrost. Nirvana se nedá rozlišit. Kdo chce rozlišit Nirvánu, ten rozlišuje koncept Nirvány. Čili specifika tohoto přístupu je, což nenajdeme ve vysvětlení v Terovádě, najdeme k tomu jisté pomůcky ve vysvětlení v severní tradici, Sarvá Stivána, ale ne v Tervádě, že vlastně eh, můžeme použít zkušenost. Džány, obzvláště džány v bezforemné objekty k vypasaně. A vypasana vede k poznání nerozlišitelného objektu. Co je účel vypasany? Aby meditující poznal nerozlišitelný objekt, no a vlastně prodléval v tomto poznání. Když se plně věnuje tomuto poznání, se stane se arahat. Ale jestliže se stane arahat, stane se arahat, protože toto poznání odděluje od formy. No a teď my se zabýváme poznáním arupa, džán, poznání prohloubení v neforemné objekty z perspektivou transcendentální moudrosti. Jak už jsme se zmínili na začátku, vlastně praxe podle našeho vysvětlení zde v tomto textu, praxe poznání Nekonečného prostoru, jakožto objektu a růpa, začíná tím, že vlastně meditující kontempluje charakteristiku skutečnosti. Charakteristika skutečnosti je právě neuchopitelnost. A neuchopitelnost je skutečná charakteristika všech objektů. A jak jsem se zmínil, Manžůši Paripričá Sutra též tvrdí, že toto je jediná charakteristika a tato charakteristika je stejná jako charakteristika Budhy. Zmínil jsem se o tom tež, že Budha podle například Khemasuta je ten, koho se nedá uchopit. Jak víme něco o jakékoliv bytosti, o nějakým Damadípovi nebo Kubovi nebo Romanovi, jak víme o něm? No protože víme o tom, o jeho konceptech a víme o jeho počitcích. A právě proto si myslíme, aha, jelikož má takové koncepty a takové počitky, no tak jedná tak a tak. No a tak si myslíme, že tu bytost známe. Čili známe na základě těch počitků a konceptů, které ta bytost má. No ale podle počitků a konceptů nikdo Budhu nepozná. Protože Budha je nadpočitky a nad koncepty. No a tak Budha se nedá uchopit. No a z hlediska pragya paramita, z hlediska transcendentální moudrosti, skutečnost, jak Manjushri vysvětluje, je právě tato vlastnost, všech objektů, jejich neuchopitelnost, stejně tak, jako neuchopitelnost budvy samotného. No a to je vlastně specifikum vysvětlení arůb a spojení meditace arůb, čili bezforemných bez objektů, s vhledem. Normálně, jak v Abidarma Kouša, tak i v tradice tradici, arupy nejsou příznivé objekty k vypasání. Protože moudrost, moudrost je vlastně založená na rozlišování, správném rozlišování. No a v arup a rupy, neforemné objekty, v nich žádné rozdíly nejsou, no tak jaké rozlišování? Proto nejpříznivější objekt je, jak už jsme, stav na Vypasanu, je právě čtvrtá diana. Kde koncentrace je zbavena překážek a vlastně eh, uvědomělá pozornost zůstává čistá. Čili eh, proces rozlišování není ničím zkreslen. Čím může být zkreslen? No, samozřejmě, pocity. A vnímáním, protože pocity a vnímání je to, co skutečnost zkresluje. A na základě tohoto zkreslení my pak jednáme. Vůle, formace vůle, to je naše jednání. No a jak se dostat z tohoto paradoxu? Vlastně stejný princip najdeme v tervádě. To neříká tady autor nic nového. Musíme popřít. Nejprve popřeme skutečnost objektu. No a co je objekt? Objekt je růpa. No a jak popřeme Skutečnost objektu. Tím, že meditujeme na epistemologické, čili z hlediska teorie poznání, růpa je neuchopitelná. To, co uchopujeme, není růpa, ale to jsou naše koncepty růpa. To jsou naše koncepty formy. Růpa je z hlediska epistemologie neuchopitelná, protože růpa se skládá z částic. No a částice e, jsou též neuchopitelné. A částice se nedají oddělit od celku. Ať už, a jestliže se od celku oddělí, no tak nebude růpa, protože. Rupa může jedině existovat v prostoru, může existovat jedině jako něco, co má rezistenci, co má odpor, může existovat jedině jako něco, co má nánata, co má rozdílnost. No a to, co má rozdílnost, to, co má odpor, to, co existuje v prostoru, to nemůže být jednota. To je nemožné. No a nemůže to být ani rozličnost, protože když vidíme hrnec, no tak nevidíme atomy. Když vidíme atomy, tak nevidíme hrnec. Takže z hlediska epistemologie forma je neuchopitelná. No a e, specifikum zde, jak jsme viděli, je vlastně e, spojení zkušenosti nekonečného prostoru, který, kterou získá meditující, na základě znechucení formou, to je stejné. První se musíme znechutit formou, aby jsme se dostali do bezforemné koncentrace. Ale formou se můžeme jedně znechutit, jestliže máme stav vyčištěné v dělé pozornosti. No, a to je čtvrtá Diána. No, a pak můžeme pochopit, že ať už se držíme jakékoliv formy, toto držení formy je vlastně překážka k hlubší koncentraci. Normálně v normální mysli to nepochopíme. Musíme mít tak jemnou mysl, aby jsme to pochopili. No a stejně tak, podle Abhidharma Koša, první tři diány do neformálních objektů jsou založené na prayoga avasta, to znamená na preliminární nebo predchůzí Praxi. Nejprve se musí meditující hnus, zhnusit formou, meditovat na formu, tak jak Vysudimaga vysvětluje a tak, jak též vysvětlují spisy v ágama, v základní spisy, meditovat na formě jako na něčem, co je překážko? jako na furunklu, jako na boláku, jako na nádoru, jako na rakovině, jako na šípu, který, byl, který vězí v našem těle a dává nám neskutečnou bolest. jestliže takto meditujeme, no tak vědomí formu vyplivne. Nechce. Protože vědomí, jak už jsem se zmínil, několikrát a to je třeba pochopit, jestliže to nechápeme, nepochopíme hloubku meditace. Naše vědomí je tvořené naším, naším vnímáním a našemi počitky. Těm se říká čita samskára, těm se říká formace vědomí. Bez těchto formací vědomí my nemůžeme rozlišovat. My nemůžeme rozlišovat v tom smyslu, že rozhodneme, je to tak a pouze tak. To je rozlišování. Jenomže my nevidíme, že je to tak a pouze tak, jedině na základě takového a takového počitku a takového a takového věmu. To my nevidíme. Kdo to vidí? No Budha to vidí. Pokročilý bodhisattva to může mít jistý vhled o tom. No a tomu vhledu právě též napomáhá v praxe těch neforemných objektů. Meditací na nekonečný prostor, tedy první a rupa džána, se vlastně znechutíme objektem. Hlubokou meditací na nekonečné vědomí se znechutíme subjektem. Protože vědomí se též nedá chytit. Meditací na nicotu se znechutíme jak objektem, tak i subjektem. Protože v nicotě už žádný subjekt ani objekt není uchopitelný. No a pak přichází ani vnímání, ani nevnímání ten nejjemnější objekt v samsárickém vědomí, což je rozlišující vědomí. Je tak jemný, že se nedá říct, že vnímáme, nedá se říct té, že nevnímáme, furt tam ještě něco je. No a pak už zbývá jen objekt vysvobození. Objekt vysvobození se právě je objekt vysvobození, protože se nedá chytit. To, co chytáme, je jeho koncept. Podle buddhistického písma, to najdeme tež v písmu žáku. existence se nedá opustit existenci. Existence se nedá opustit existenci. Ale existence se tež nedá opustit neexistenci. Jak existence je nesprávný názor, tak i neexistence je nesprávný názor. No a kam z tohoto dilema? Objekt není buddha, subjekt není buddha. No ale buddha existuje. A v čem existuje? No právě v této nemožnosti uchopení. To je transcendentální moudrost. No a tak tady máme Příklad použití vlastně základního tréninku žáků, který v pozdější Mahajanovém učení už není. Jeho praxe sice je chválená občas, ale už není zdůrazňována. Ale v tréninku žáků to je vlastně základní trénink. I dnes jestliže se chceme v burmě stát učiteli meditace, musíme se naučit jak rupa, taky a rupa diány, aby jsme se stali kamatána čáry. To je část základního tréninku. Bez toho vlastně nemáme autorizaci být kamatána čáry. No a v raním buddhismu, který je představen snad nejlépe kumaradživou samotným vlastně a též v sutrách transcendentální moudrosti, my používáme ten základní trénink žáků k tomu, aby jsme praktikovali vypasanu z hlediska vlastně poznání bodhisatů. Z hlediska poznání vševědomí. Co je základ vševědomí? Poznání neuchopitelnosti reality. No a Buddha a vševědomí, no to je synonym. Buddha je ten, který má vševědomí, protože překonal. Veškeré omezení dané právě počitky, vnímáním a vůlí. No a teď se podíváme na text. Já jsem vysvětlil základní principy, aby jsme ten text pochopili. No a teď bude snad snadnější text pochopit. Pokud si pamatuju, my jsme nedošli ke konci v vysvětlení nekonečného prostoru. A ještě než začneme s nekonečným vědomím, upozorním na pár důležitých, zajímavých bodů, které máme ve vysvětlení meditace na nekonečný prostor. Čili meditace na nekonečný prostor je třeba pochopit, je vlastně meditace na nemožnost uchopení objektu. My, co chápeme, Není objekt, ale je vlastně náš počítek, naše vnímání objektu, naše rozlišení objektu a naše vůle vůči objektu. Ale my objekt samotný nemůžeme poznat. No, to je v textu jasně vysvětleno na základu rozboru atomů. Forma je forma, protože se skládá z částí. No a části se skládají z částí až do nekonečna. To je tež poznání moderní vědy. přestože je to poznání moderní vědy, my vlastně náš názor na to, že to, co tvorí objekt naší zkušenosti, je něco... Co musí být objektem chtíče, to nemění. Naopak, naše chtíče se ještě zvyšují. No a vlastně to poznání, že objekt je neuchopitelný, no to máme též v to není nic, co přináší písmo Mahajány, My to máme v písměch základního buddhismu. To i žák v Anáta Pindika Sutta vlastně Šáry Putra vysvětluje Anáta Pindika velkému mecenáši buddhismu, že objekt je neuchopitelný, mysl, která uchycuje objekt, je neuchopitelná, všechno je neuchopitelné. No a Anáta Pindika umírá v pohodě. Protože viděl, že to, co uchopuje, to jsou jeho vlastní představy, Nechává svých vlastních představ a umírá v pohodě. Takže vracíme se k textu, text vysvětluje, teď jsme u druhé otázky. První otázku jsme probrali. Druhá otázka je. že vlastně vizuální smysl se skládá ze čtyř elementů, a které nejsou. Viditelné. Čtyři elementy nikdy vidět nemůžeme normálním okem. Tak jak může být oko analyzováno? Jak může být oko diferenciováno? Oko tež sam, sam, samozřejmě samo se, sebe nevidí. Takže žádné oko vlastně z hlediska epistemologie my nemůžeme na něm založit realitu. A protože text vysvětluje, jelikož to, co dělá oko okem, neexistuje, ty čtyři elementy a barva a tak dále, nedá se uchytit jako něco existujícího samo o sobě, tak nemůže existovat i ani oko. A to mi nedá se použít k tomu, aby jsme epistemologicky založili existenci oka. Takže text vysvětluje, že Buddha podle budhy. Když dáme všechny fenomény dohromady, které vidí, které mají schopnost vidět barvu, no, tak tímto způsobem my si představujeme, že oko existuje. My si jenom představujeme. Ale my jeho skutečnou existenci nemůžeme nějak osnovovat na základě vlastní existence. Takže fixní realita toho, co nazýváme oko, nemůže existovat. Samozřejmě to se týkče i všech ostatních orgánů no a všeho, co ty orgány vnímají. Takže ať si představujeme tak jako sautrantika, že atomy mají rozdílné díly, nebo jako sarvástiváda, že žádné díly nemají a že jsou jednotka samo o sobě, monáda. Jakýmkoliv způsobem my epistemologické bytí a tomu, my nemůžeme nějak na něm pracovat, nějak ho osnovovat, nějak na něm stavět. A tak Buddha učí, o tom jsem se snad zmínil i minule, že učí rádhu, aby rozprášil formu. Jestliže chceme formu poznat, musíme ji rozprášit. Budha též učí. V Sutanepa v Nikaya, najdeme sutru, kde Budha učí, že Buda učí, že ten, kdo má chtíč vůči růpě, má chtíč vůči růpě, protože růpu nepozná, protože formu nepozná. Tím, že jsme nepoznali formu, my máme chtíč vůči formě. My se na formě lepíme. Čili jak poznáme, že jsme nepoznali formu? No tím, že se lepíme. No a teď vidíme, že vlastně Buddha používá skutečnost tohoto Nekonečného prostoru, žádný nekonečného prostoru. aby jsme pochopili, že to eh, lepení se na formu je překážka k v poznání a že je třeba tuto překážku opustit. Opustit překážku neznamená, že formy nevnímáme. Ale my je vnímáme s tím, že lepění se na nich poznání škodí nás vlastně od, nám znemožňuje formou proniknout teď jestliže čteme abhidharma kouša kouša je dlouhá diskuze na to jestli v bezforemnosti je forma, nebo jestli je v bezforemnosti takzvaná ačá forma, ačá se dá přeložit jako transparentní forma. Transparentní v tom smyslu, že jedna forma může vstupovat do druhé. Že forma neexistuje a to je v Arupa a to je závěr jak Vajbhásikr, tak i teravádového buddhismu. V Arupa džánách není forma, ať už u bytostí, které se tam narodí. V Arupa džánách život trvá v ve sfére nekonečného prostoru 20 tisíc kalb. Ve sfére nekonečného vědomí 40 tisíc kalb. Ve sfére nicoty 60 tisíc kalb. Ve sfére ani vnímání, ani nevnímání 80 tisíc kalb. No a teď po 80 000 kalpách. <laughs> jak Může ta bytost znovu se narodit třeba v, v, v pekle nebo, nebo mezi náma, mezi lidma? Hm? Na základě čeho, když tam forma neexistuje? No, podle tervány, podle vajbásíka na základě eh, vlastně eh, ty eh, vůle, Vůle, kterou jsme použili k tomu, aby jsme se do, do ty jemné vůle, aby jsme se do eh, těchto dimenzí dostali. Ta vůle vlastně zanechává stopy. No a ty stopy, když eh, Čas, daný čas projde, no tak zase vytváří novou realitu. Zanechává stopy, kde? Ve vědomí. Hm? No ale ty stopy nejsou, for, nejsou jako foremné. Podle Sautrantika ty stopy pak jsou takzvané semena vědomí. Z těch semen vědomí, no ale to jsou zase něco neforemného. No ale Buddha též vysvětluje, že v pratíti samut že z viňána, z vědomí se vytváří náma rupa. Se vytváří Náma, to je psychično a růpa, což je tělesno, se vytváří na základě vědomí. No a Buddha tež vysvětluje, že eh, náš život je dán, život a teplo je se základ eh, vlastně kontinuity vědomí. My jsme živé bytosti, protože naše vědomí má kontinuitu na základě tepla a na základě aju. Aju se dá a tež je vlastně synonym prána. No a v terovádě je, je, je materiální prána a je duševní prána. Je eh, náma džívita Indria a je rupa džívita Indria. To je důležité rozdělení, které najdeme v terovádové Abidarově. Čili eh, Vlastně z tohohle hlediska se dá vyvodit, a též je to, někteří to vyvozují, že v arůpa musí existovat jistá jemná rupa, Ať už existuje nebo neexistuje, růpa v konečné platnosti, je neúchopitelná. A proto závěr je, že nemyšlení na to, že vlastnosti, foremnosti, nemyslení na vlastnosti rozdílů foremnosti je vstup do sféry nekonečného prostoru. A tento vstup do nekonečného prostoru, to už jsem vysvětlil naposled, ty, ten vlastně ničí naše poznání formy jako něčeho, co má rezistenci, co má odpor, a jako něčeho, co má rozdílnost. Vstup do sféry nekonečného prostoru ničí toto poznání. V Ajatana Samyuta Budha učí bálí amisa gatam gatam ke Pakhipeya tak jako rybách chytá rybu tím, že hodí do vody v nadu, po který ryba chňapne, tak my Bytosti omezené chňapáme po objektech šesti smyslu. No a tím, že chňapáme po objektech šesti smyslu, se nacházíme ve stavu nepohody. Se nacházíme ve stavu to, čemu... Eh, Vigiana Váda, čemu jogačára říká revoluce vědomí. Nebo přeměnu vědomí. Vědomí stráví, vědomí ztrácí svoji neuchopitelnou vlastnost chňapáním. A toto chňapání tomu se říká parináma. Stejně tak, jako v sámke a filozofii, vlastně vývoj je přeměna. Zde vývoj vědomí, které má jen jedinou vlastnost, vlastnost, práznoty, vlastnost takovosti, jinou vlastnost nemá. Tato vlastnost je neviditelná právě chňapání. Poznáním chňapání poznáváme skutečnou vlastnost vědomí. No a tak se dostáváme k druhé arůpa a to je arůpa nekonečného vědomí. Nekonečné vědomí může patřit jedině a pouze nekonečnému objektu neb vědomí, bere formu podle objektu. To je vlastnost vědomí. Jedinou vlastnost, kterou my můžeme poznat. Podle objektu nastavujeme vědomí. A podle objektu, když se nastaví vědomí, jak se nastaví? Na základě našeho počitku a na základě našeho vnímání. Pak se my na základě těchto formací vědomí, my se pak objektu stavíme. Stavíme se v formací vůle a faktorů vůle, jako pozornost vytárka, vyčáva a tak dále. To jsou všechno faktory vůle, které na základě počitku a na základě vnímání vlastně formují náš postoj vůči objektu poznání. Ghana Sutra, což je důležitá sutra v majanové tradici, tvrdí, že poznáním toho, že vše je pouhé vědomí, to je vlastně též základ zenové praxe, my též poznáváme, že objekty nemůžou, nemůžou existovat. Toto poznání je vzájemné. V zenové tradici existuje známý koan, od Mácu. Mácu vždy tvrdil, co vědomí to bude. To bylo jeho hlavní učení. No a žák se ho ptá, proč je vědomý Budha? No a mácu na to odpovídá, aby dítě neplakalo. A když přestane plakat, Žádnej budha, žádný vědomí. Čili poznání nemožnosti poznat objekty, poznáváme tež skutečnost vědomí a poznáním skutečnosti vědomí my poznáváme tež nemožnost skutečnosti objektu. No a rupa, když známe buddhismus, známe, že rupa vlastně vyvstává svědomí. Sůtry žáků v mnohých místech najdeme toto tvrzení. Čité na nějaké lokou, číte na Parikasaty, číta sa, se eh, sabé, dama a hm? eh. Svět je kontrolován vědomým. Svět je veden vědomím. Všechny fenomény jsou v moci jednoho fenoménu a to je vědomí. To je v teravádových sutrách. Začátek nejpopulárnějšího spisu buddhismu snad Dhammapada přiloženo do češtiny též. Všechny fenomény jsou obsažené vědomí, ve vědomí. Vědomí vede všechny fenomény. No ale teď jaké vědomí? To je důležité pochopit. Tento vněm je důležitý. No a jak se dostaneme do nekonečného prostoru? když čteme vysudy maga, no a podle toho tež meditujeme, tím, že meditujeme na nekonečném prostoru, jako na něčem, co je překážku, zase, co je nádor, co je nechtěné. No a pak, když obrátíme mysl na toho, kdo na ten prostor medituje jako něco nechtěného, no tak se mysl usadí na nekonečném vědomí. Protože nekonečné vědomí je to a jedině to, co může nekonečný prostor uchopit. To je paradox vědomí. Nikdo nekonečný prostor uchopit nemůže, kromě nekonečného vědomí. No a teď ovšem, jaký paradox? Jak... Eh, Transcendentální sutra moudrosti učí, že charakteristika vědomí je právě nestálost. Vědomí vzniká a zaniká v každém momentu. To každý, kdo studuje buddhismus, přijímá. Ovšem vědomí samotné zaniknout nemůže. se zaniká v každém momentu, nezaniká. To je paradox vědomí. Zaniká, ale nezaniká. Stejně tak růpa. Když ji analyzujeme, zaniká. Zaniká, ale nezaniká. Vědomí, když ho analyzujeme, zaniká. Zaniká, ale nezaniká. Stále s námi žije. Roupa stále s námi žije. Proto vše vzniká a zaniká. Jak může vše vznikat a zaniká? A zaniká. Pokračovat. Transcendentální moudrost. Protože nic se vzájemně nemůže poznat. Proto může vznikat a zanikat v každém okamžiku, ale zároveň nezanikat. Protože se vzájemně nepozná. To je ta transcendentální moudrost. No a teď, jak jsme vysvětlili, ty poznání nekonečného vědomí, my poznáme na základě prajoga avasta, vasta, na základě úsilné praxe, právě znechucování se nad nekonečným prostorem. A tím pádem uchopení jemnějšího objektu. Tak proč, text vysvětluje, proč můžeme uchopit nekonečné vědomí? Protože vědomí zde navazujeme na, jak už jsem specifika tohoto textu je, že navazuje praxi džán na transcendentální moudrost, bez které není žádné probuzení. Nemůže být žádné probuzení bez transcendentální moudrosti. A transcendentální moudrost znamená, že žádný objekt se nedá chytit jako takový. A proto, proč můžeme vstoupit do prohloubení na nekonečný vědomí? No, protože jsme pochopili iluzornost vědomí. Iluzornost jakého vědomí? Iluzornost toho vědomí, které vidí ten nekonečný prostor. Kdybychom nepoznali iluzornost tohoto vědomí, my bychom ho nemohli chytit. Protože něco opravdového my chytit nemůžeme. To z epistemologického hlediska je nemožné. Takže vlastně, co je zde za pochopení? Že prostor. A v prostoru my můžeme chápat formy. Jestliže není prostor, my žádnou formu chápat nemůžeme. My chápeme formy, protože mají ohraničení prostorem. Prostor je to, definice prostoru je to, co ohraničuje formy. Jestliže žádná forma není k ohraničení, no tak pak poznáme, Iluzornost prostoru. A poznáme, že prostor vychází, jestliže meditujeme na vědomí, které poznává nekonečný prostor, tak text. Vysvětluje, že tím poznáme, že vědomí je skutečné. Ale, jak uvidíme, teď vlastně už čas končí. To skutečné vědomí je skutečná charakteristika vědomí. Vědomí je skutečné, protože má skutečnou charakteristiku. Stejně tak jako Růpa je skutečná, forma je skutečná, protože má skutečnou charakteristiku. S tím jsme začínali. A co je skutečná charakteristika? Skutečná charakteristika je právě takovost, což je nic jiného než prázdnota v nedualistickém smyslu prázdnota v nedualistickém smyslu znamená právě nemožnost uchopení. Ten, kdo chce pochopit skutečnou meditaci, medituje na neuchopitelnost. Ale meditace na neuchopitelnost není v protikladu s rozlišováním objektu. To je třeba pochopit. Jestliže meditace na neuchopitelnost je v protikladu s rozlišováním objektu, no pak ta neuchopitelnost je dualistická. No taková Neuchopitelnost je koncept. A transcendentální moudrost je skutečná právě proto, že žádný koncept není. Jestliže, jak Nagar na vysvětluje, jestliže prázdnota je koncept, taková prázdnota je právě ta největší překážka. Ale my můžeme používat koncepty k tomu, aby jsme prázdnotu poznali. Ale jestliže se prázdnota stane konceptem, no, to je horší překážka než koncept skutečné bytosti. Ale proč v praxi bodhisatvů je právě logika tak důležitá? Protože logika právě vede, dialektika vede k poznání neuchopitelnosti objektu. No a to je nezbytný doplněk, praxe vysvobozování. Bez tohoto doplníku podle učení Nagarjuna, podle učení Mahajan Velkého vozu, vlastně pokud nebereme perspektivu transcendentální moudrosti, no pak proces probuzování je o to obtížnější. Proč jsme již vysvětlili? Protože vše, co poznáváme, je proces. A proces nemá ani skutečný začátek a nemůže mít ani skutečný konec. To je nedualistická podstata skutečnosti. No a tady pro dnešek skončíme. No a když pojednáme o praxi meditace na nicotu no a spojení nicoty s poznáním nemožnosti uchopování objektu. No pak už jen zbývá poznání bavagra to je poznání toho objektu, který je tak jemný, že se nedá o něm říci, že je uchopitelný nebo neuchopitelný. No a jemnější pak už je jen vysvobození. A o vysvobození musíme mít jasnou představu. Právě proto, po poznání nejjemnějšího objektu, poznání v našem textu čtyř vznešených pravd, které jsou objektem probuzení žáků. Objekt probuzení Bodhisatvu je pak pochopení čtyř vznešených pravd jako jak vysvětlují texty Mahajany jakožto pravdy jediné. Pravdy takovosti. No a tady skončíme. Jestli jsou nějaké otázky, ale láďa tady není, tak asi žádné otázky nejsou. No, ale když nějaké jsou, můžeme jít Můžeme o nich promluvit, když ne, no tak předáme zásluhy, no a příliš moc informací možná vede k čemu, buď k mentálnímu pojmu nebo k mentální zácpě. Podle čínské medicíny mentální zácpa je horší než mentální průjev, <laughs> tak to necháme všechno projít a e, příští týden pojednáme o nekonečném vědomí, to, tím skončíme a probereme nicotu. Nicotu, kterou tež text spojuje jako ostatní neforemné objekty, vlastně s vypasano. Se poznáním neuchopitelnosti naší reality. To není nic, co se příčí učení žáků. Ne, Buda i v učení žáků vysvětluje, že pět agregátů, které tvoří naší existenci, jsou neuchopitelné. jako pěna, jako vnitrek bambusu, jako iluze, jako prelud. Mnoho, mnoho přirovnání. No a jelikož my uplýváme ulpíváme a uplýváme, no, tak se nacházíme ve snu. A tím, že chápeme sen jako sen, vlastně naše praktika se stává čím dál, tím jasnější a čím dál, tím pochopitelnější. No a pro dnešek skončíme tady. tak eh preda eta vata chamehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu saba sidiha eta vata chamehi sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu saba sidiha Eta, Vata, Cha, Amehi, Sambhadhám, Punya, sabbe Satta, anumodantu Sabha, Sambhati, Sidiha. Aka, Satta, chabumatta Deva, Naga, Mahidika, Punyangta, Anumodhitva, Chiramrakantu Loka sasana Aka, Satta, chabumatta Deva, Naga, Mahidika, Punyangta, Anumodhitva, Chiramrakantu Desana. Aka satta chabu deva naga mahidika punyanta nanumoditva, či Devo vasatukalene, sasa sampati pito piito bhavatu raja Bhavatudammiko, sadu sadu sadu tak zase na příšky nedělají krásný týden. A ciao, ciao.